היפופוטן. יק! שלום וברוכים הבאים לתוכנית הסלולרית, מטעין לי. תוכנית? אה, לא, לא, לא, בוא'נה, אני פותח פה. סליחה, סליחה. מטעין לי! תוכנית סלולרית. אה, בשנה האחרונה לא ירדו כמעט גשמים. נכון. ולכן הוזמנו על פנינו, דובר חברת מקורות. הלוא האיש המעצבן ביותר בעולם. בעולם. שיסביר לנו על המשבר במשק המים. מים. יק! די! שלום לך! שלום גם משבר. יש משבר במשק המים. אין משבר במשק קטלני. אבל כתוב בעיתון, אומרים בטלוויזיה. במשק המים החמים יש משבר? כי המים הקמים לא אכפת לי. כל המים זה אותו מים. תקן לי בעיניים ותגיד לי את האמת. נכון שיש לי צבע עיניים ירוק דבש? מה? אין בכלל צבע כזה. מה הפתרון שלך לבעיות משק המים? שים לב, יש לי פה ביד את הפתרון. זוהי גלולה ליצירת אינסטנט אגם. אגם חדש. נו. החומרים הדרושים של אגם, אתה שם נוסיף מים, ועוד מים, ועוד מים, ועוד מים, ועוד מים, ועוד מים. נו, נו, באמת, די, לא, אתה ממש חכם. ממש, באמת, יש הכי חכם בעולם. זה פטנט של אלמד קליינשטיין, איך לפתור את בעיית המים בישראל. תראה, זה עניין פסיכולוגי, זה לא רק שאסור לצרוך מים, אסור גם לחשוב עליהם. צריך להפסיק לשיר שירים שצורכים מים. שירים כמו עץ הרימון? יש שירים שצורכים המון מים. מה? מה זה בגני? זה לא גמור לרשום פה בגני, הפרח בגני. הפרח בגני, זה שיר של זוהר גוב, המלך. זה שהוא מלך, מותר לו לבזבז מים? מה זה, בארמון תעלות צריך למלא אותם, חייו? סליחה, אתה חורג מהנושא, באמת. מה, אתה בא לוועי של סטינק? מה? או שיש את השיר הזה, כי האדם עץ השדה. מה, מה אתה מדבר? עץ, עץ, לא גדל בשדה. בטח שהוא גדל ביער. מה אתה מדבר? זה גם הגיוני מה שאני אומר פה, אתה אולי יכול להגיד לי למה לא יורד גשם? טוב, אין ספק כי לאחרונה היה קצת מזל עם הגשם. נכון. נכון, ולכן נהוג לומר כל תחילת שנה, הלוואי רק שלא יהיה לנו שנת בצורת, טפו טפו טפו. הנה ירד גשם, ראית? זה עובד. זה לא עובד, אתה ירקת פה, מה זה מגעיל. טפו טפו טפו. די! אתה יודע, אמת, זה אני הרגתי, זה אני הרגתי. תפסיק בשלט. ושאלה... אחרון, אחרון זה אני הראשון, אני לא יודע. תפסיק נוגע. כבר, או שיהיה לך אמר. עם הרב אמר אני אפסיק להירוג, עם הרב אמר הרב יודע. היה איזה רב אחד שאמר שמי שרוצה להוריד גשם, שיתלה באוטו ספר תהילים קטן. ניסיתי את זה, תליתי באוטו בראי, תליתי ספר תורה ענק עם הזהבים מהבית כנסת שלקחתי. באמת, נתן. קסוטו ת... שלם, קניתי. <laughs> לא עזר שום דבר. אתה יודע איך את המציאו את הפרשנות של קסוטו? לא. אמרו, <laughs> אתם יודעים את התוכנית על כסותו? מה? מה? זה בחרום הנורמל. אה, תקשיבה עד כסותו. די, נו, מספיק עם הבדיחות כסותו. זה לא יכול להימשך ככה. תגיד לרב שלך שהעצות שלו רק עוגמת נפש, או שתגיד לו בארמית שיבין, עוגמת נפש. אה, הגעתי. איזה רב דפוק יש לך? עד כאן, בטוח שלא איש מעצבן, אני עוזב. התבלבלת, התבלבלת את הטקסט. מה אתה אומר, הוא לא יצא היפופוטם! נהניתם מהקטע? יופי! עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס ליפופוטם. C-O-I-L קח אותי, קח אותי! איש מעצבן, תעשה לי רטוב.